апетитний хрускіт шалених бабок. Від кіляти знаєш? І Від самого Свінцицького. Саме він його напоумив. Він зараз ізольований, сидить у підвалі. Правильно, нехай дозріває. Так що розповідає юрист? А він розповів також про те, як напоумив смолу. Ікони, картини, статуетки, стародавні книги було вирішено конвертувати в конкретну валюту. Яким чином? Виник такий собі італієць-міланець Армандо Джельоне, природно з подачі Свінцецького, причому італієць справжній. За сприятливих обставин його познайомили з художником козенцем. Італієць запропонував показати колекцію антикваріату і виставку картин світові, і почати природно із благословенної Італії. Ну, який художник від такої пропозиції відмовиться? Дивно, але Козенець, здається, жодним словом не обмовився про це при нашій зустрічі виказав подив Рудольф Карлович. А чому він повинен сурмити про це на кожнім перехресті? По-перше, ще йдуть перемовини. По-друге, позинець знає ціну слову, він не хвалько. По-третє, у художників існують свої марновірства. Можливо, можливо. Так, у чому тут фішка? А фішка полягає в тім, що цілком офіційно колекція вивозиться в Італію а там до неї приробляють ноги. Вона розпродається в роздріб і доброчастко одержує смола, а народний художник у суцільньому прольоті й при бубнових інтересах. Через своїх друзів в СБУ я з'ясував чудернацьку річ. Армандо Джельоне понад чотири роки не повертає колекції лівської мистецтвознавиці Яресько і донецького художника Галагана, котрі взялись показувати себе на батьківщині. Я через тих же СБУшників вийшов на італійський Інтерпол. Так вони взагалі потішили інформацією. Армандо Джельоне, і він же Джанні Франконі за останні 10 років тричі затримував з поліцією у зв'язку з обвинуваченнями в шахрайстві, вимаганні і нанесенні серйозних тілесних ушкоджень. Ось такий фрукт. А як же він знайшов спільну мову з нашими чиновниками з Мінкульту? Елементарно. У договорі передбачені дуже привабливі пункти. Італієць обіцяє не тільки економічні контакти і постачання обладнання для музеїв, а й запрошення представників адміністрації на гостину в Італію коштом сторони приймача. Зокрема, відпочинок на віллі Джельоне за його рахунок. Копію цього договору я приніс. Можете помилуватись. Лещинський узяв складений двічі аркуш, розгорнув його очима, замислився. «Значить, так», – впевнено промовив Рудольф Карлович. Італія анулюється. Колекція повинна залишитись в країні, яка, сподіваюсь, коли-небудь дозріє до того, що буде цінувати своїх художників. Грошей мами Рози цілком вистачить, щоб побудувати під цю справу гарну галерею в Києві. Беренацький заблимав очима, які, мабуть, стали в цю мить квадратами. Рудольфе Карловичу, може, я щось неправильно почув? Саме як треба почув. Це тобі каже Костя Кацапчук. А це ще хто такий? Іди, дорогенький, попрацюй зі Свінцицьким, підготуй його морально, але без особливого каліцтва. і Він мені незабаром знадобиться. Бернацький крейсерським кроком залишив загопарк. Рудольф Карлович ще якийсь час у товаристві Івана Еліна ходив алеями, задивляючись на тварин. Навіть у неволі вони залишаються самими собою. Он дитин розлівся на теплому камені. На е, риглях така собі сумирна киця, але спробують защепити її. А якою забавною, здається, стара бегемотиха. Ніби огрядна й не поворотка, а найнебезпечніша тварина, подумав Лещинський. Крокодилів розкушує, як насіннячка. Рудольф Карлович набрав номер мобілки журналіста Христофорова. Привіт, ну як там справи? «Я тут одну відсебеньку придумав», – жваво заговорив Христофору. «Дописую главу своїх взаємин з вами. Дуже колоритно виходить. Думаю, вам сподобається. До речі, Рудольфа Карловичу, у мене поверхом вище мешкає сусіда-підприємець, колишній льотчик-винищувач. Так він мені в довірчій бесіді повідомив, що хтось знищив гнізно наркобандерші Розичу Маченко. Ви нічого про це не знаєте?» Я б хотів зробити про це сенсаційний матеріал. Ні, голубчику, я нічого про це не знаю. Та й навіщо тобі сенсації? У тебе є про що писати, коли ми зустрінемось? Думаю, за тиждень дошліфую. От тоді і побачимось. Розділ 23 Повний ульот Андрій і Марина кайхували на даху 12-поверхового будинку. Перед ним розстилалась чудова панорама міста. Загадкою і таємницею віяло від магії простору, що складалась з неба і землі. Скільки можна животіти в підвалі, коли весь світ перед нами, вимовив Андрій? Справді, як ми раніше не здогадались піднятись на… на таку красу, відгукнулася виснажена ходюча Маринка. Але зараз вона теж світилась радістю і енергією. Десять хвилин тому вони укололись не брудною ширкою, а фірмовим ампульним метадоном. І тепер купались на солоді, у щасті. Ах, доза, усе життя – доза, весь сенс життя – доза. Радість – це доза, секс – це доза, спілкування – це доза, усе, що у світі є хорошого – це доза, а без дози все закінчується і життя звужується до розмірів голкового вушка. І ти сам звузуєшся до цих розмірів, але зараз доза не дає про це думати. Ура! Андрій дістав з поліетиленового пакета грону бананів. Простягнув один Марині. «Давай перекусимо, а то, здається, ми два дні нічого не хавали». Вони сиділи на даху, їли банани і були щасливі. Марина, схопивши двома пальчиками тверду основу яскраво-жовтої шкірки, розмахнулася, щоб запулити її кудись униз. Але Андрій щиро відреагував. – Ти що, ти ж комусь у голову влучиш? І Марина з веселою міною розкаяння, поклала бананову шкірку поруч із собою і прийнялась за другий банан.